Mattiðusar Guðspjall á tjándi kafli Um þetta leiti komu lærisveinarnir til Jesú og spurðu Hver er mestur í himnaríki? Jesú skallaði til sín lítið barn, settið að meðal þeirra og sagði Sannlega segi ég yður, þér komist aldrei í himnaríki nefn að er snúið við og verðið eins og barn Hver sem auðmikir sig og verður eins og barn þetta sá er mestur í himnaríki hver sem tekur við einu slíku barni í mínu nafni tekur við mér. En hverjum þeim sem tælir til fals einn af þessum smælingjum sem á mig trúa væri betra að vera sökt í sjávardjúb með milnusteyn hengdanum háls. Vei heiminum vegna ginninga hans. Hjá ginningum verður eigi komist en vei þeim manni sem veldur. Ef höndvín eða fótur tælir þig til fals þá snýða hann af og kasta frá þér. Betra er þér handarvana eða hölltum innað ganga til lífsins en hafa báðar hendur og báða fætur og verða kastað í hinn eilífa eld. Og ef augaðitt tælir þig til fals, þá rýfða þúr og kasta frá þér. Betra er þér einegðum inn að ganga til lífsins en hafa bæði augu og verða kastað í eldsvítið varist að fórsma á nokkur þessara smælingja. Ég segi yður að englar þeirra á himnum njóta jafnan návistar míns himneska föður því að mannssonurinn er komin að frelsa hið týnda. Hvað virðist yður? Ef einhver á hundrað söiði og einn þeirra villist frá skilur hann ekki þá níutíu eftir í fjallinu og fer að leita þess sem viltur er og auðnist að finna hann, þá segi ég yður með sanni að hann fagnar meir yfir honum en þeim nýju tíu og nýju sem viltust ekki frá. Þannig er það eigi vilji eðar himneska föður að nokkur þessara smælingja glatist. Ef bróðir þinn sindgar gegn þér, skaltu fara og tala um fyrir honum og séð það ykkar einna í milli. Látti hann sér segjast hefur þú endurhengt bróður þín. En láti hann ekki segjast, skaltu taka með þér einn eða tvo að hvert orð sé staðfest með framburði tvekja eða þrýkja vitna. Ef hann skeytir þeim ekki, þá segð það söpnuðinum. Skeyti hann ekki söpnuðinum heldur, séan þér sem heiðingi eða tóllengtum aður. Sannlega segi ég yður, kvað sem þér bindið á jörðu mun bundið á himni og kvað sem þér leysið á jörðu mun leyst á himni en segi ég yður ef tveir riðar verða ein huga hér á jörð í bæin sinni mun faðir mín á himnum veita þeim allt sem þeir biðja um því sem tveir eða þrír eru saman komnir í mínu nafni þar er ég mitt á meðal Þá gekk Pétur til hans og spurði, drottinn, hve oft á ég að fyrirgefa bróður mínum ef hann miskerir við mig, svo sem sjösinnum? Jésús svaraði, ekki segi ég þér sjösinnum, heldur sjötíu sinnum sjö. Því að líkt er um himnarríki og konung sem vildi láta þjóna sína gera skil, Hann hóf reikningsskilin og var færður til hans maður er skuldaði 10 þúsund talendur. Sá gæti ekkert borgað og bauð konungur þá að hann skildi seldur ásamt konu og börnum og öllu sem hann átti til lúkningar skuldinni. Þá fjall þjótnin til fóta honum og sagði, haf byðlund við mig og ég mun borga þér allt. Og herra þjónsins kendi í brjóstumann, let hann lausann, og gaf honum upp skuldina Þegar þjótt þessi kom út hitti hann einn samfjón sinn sem skuldað honum hundrað denara Hann greip hann tók fyrir kverkar honum og sagði borga það sem þú skuldar Samfjónn hans fjall þá til fóta honum og baðan haf byðlund við mig og ég mun borga þér en hann vildi það ekki heldur fór og létt varp honum í fangelsi eins hann hefði borgað skuldina Þegar samþjónaran sáu hvað orðið var, urðu þeir mjög hryggir og sögðu herra sínum allt sem gerst hafði. Konungurinn kallar þá þjónin fyrir sig og segir við hann Illi þjóttn, alla þessa skuld gaf ég þér upp af því að þú baðst mig. Bar þér þá ekki einnig að miskunna samþjóni þínum eins og ég miskunnaði þér? Og konungur varð reyður og afhænti hann böðlónum En sann hefði góldið allt sem hann skulda á honum. Þannig mun og fæðir minn himneskur gera við yður nema þér fyrir gefið af hjarta hvert öðru.